Святомисл був їхнім зв'язковим. Повідував сестрі, що передавав їй Гореслав, а зотчому її слова. Ось і зараз він чекав майстра, щоб сказати, що сестра прибіжить до нього під ж таки вербу на березі Почайни. Гореслав запитально подивився на нього, а княжич радісно промовив. «Коли сів в теремі вляжуться спати», Предслава спуститься возом до ручая, сказала, як місяць підіб'ється над горою, тоді й чекай. Карі очі майстра спалахнули, вуста схвильовано відкрилися, а руки обняли юного княжича завутлі плечі, мовби то була кохана. Схожі ж були, як дві краплі води, бо ж з'явилися на світ майже водночас. Святомисл на три хвилини випередив Прадславом. «Спаси тебе, Господи, і нехай англо охоронитель береже тебе щомиті». «О, добре побажання!» – пожвавішав ураз княжич. «Я нічого в Бога не прошу, аби лиш спасенним бути. Знаєш, про що я думаю?» «Про що?» – лагідно мовив Горислав. Прочитав у святому письмі притчу – про багатого юнака, що запитував у Спасителя, як йому здобути Царство Небесне. А той порадив роздати усе багатство бідним, це дуже засмутило хлопця, бо надто багатим був. І сказав Ісус, дивлячись на його смуту, що легше верблюдові пролізти в ушко голки, ніж багатому пройти у Царство Боже. А ще він вчив творити скарби на небі, а не на землі, де міль їх та іржа не візьмуть і куди злодії не залізуть. Знаєш, горе славе!» Вони крокували від храму, на позолочених куполах якого спочивало вечорове сонце. Шли у напрямку гори. Святомисл вмук і схвильовано подивився на майстра. Я теж готовий зректися своєї частини багатства. Дуже хочу спасти свою душу понад усе на світі. На правильній дорозі ти, хлопче, з очі пильно подивився на княжича. Я б теж ніколи, якби мав вибір, не поміняв би небесного життя на земне багатство. Навіть ось цього дару зводити храми. Радість від цього величезна. Він витягнув свої засмаглі в мозолях руки, на яких засогла фарба, так, мов би, на них лежало все багатство світу, і він хотів його роздати голодним і спраглим. «Справді? Ти мене розумієш?» – зрадів святомисл. «А як же ж?» – знову обняв його Реслав. «Ти куди? Додому?» «Ні. Піду до Дніпра, скупаюся. То бувай. Я пішов». Передам Предславі, що прийдеш до ручая, коли місяць над горою підіб'ється. Горислав знову спалахнув, попрощався і пішов крутою стежкою понизе, де ніс своє розморене вечорове тіло Могутній Дніпор. Плавав і насолоджувався красою молодого літнього вечора. Сонце повільно ховалося у верби і верболози, не встигнувши забрати з небесного престолу рожеву тонку скатертину. А молодесенький місяць, як новонароджене козеня, вже вистромив свої гострі ріжки і поцілив ними в дуже засмаглі руки молодого майстра. Задивився на молодика. І раптом його закрутило, та так шалено, що все злилося докупи, неначе затанцювало невтримний танок. Зелені схили, рожевий край неба, місяць молодик. Гориславі здалося, що він чує десь зловісний регіт, і чиєсь крижене дихання, і чиїсь злорадний голос – «Ага, попався, довіку тебе ловитимемо?» Святий Миколаю чудотворцю, порятуй мене, подумки промовив Горислав. Виртої жмиті випустив його із своїх обіймів і подався на середину Дніпра. Майстер, почуваючи неприємну нудоту і легке запаморочення, вийшов з води на берег і сів на шовкову теплу траву. Довго віддихувався. Врешті заспокоївся і знову пив розтривоженим зором вечорову красу. Десь у заплавах голосно крякала дика качка, скликаючи качат. Пролетіла пара лебедів, а за неї друга. Ширяв лелека, неначе міряв крильми небесний простір понад рікою. Великі карі очі, що віддавали золотом, що й храми, які зводив, голубили й пригортали ті рідні неповторні краєвиди. Раптом побачив невисокого порадання в лахміті. Мав вигляд волхва. Він зупинився, привітався і довго пильно розглядав Гореслава, аж той знічено відвів погляд. «Бодуєш?» – чи то поспитав, чи ствердив старий дивний чоловік. Зочий ствердно похитав головою і лагідно подивився на старого. «Будуй, будуй», – отказав той. «А через вісімсот двадцять дев'ять літ, ось такого ж спекотного серпневого дня, числа чотирнадцятого, коли заходитиме сонце, розлетиться твій храм на купу піску і цегли». «Як то...» Заклекотів у ньому голос, але вирватися назовні не міг. «Чи ж ми мало яєць заміс поклали? З усього краю їх позвозили. Гори того добра було. Такий заміс навіки! Чи ж не вчили мене цій мудрості, батько, діти, прадід?» «Чого ж лебединих не поклав?» – прочитав його думки старий мов би, безплотний чоловік, і недобре засміявся. «Чи ж не знаєш, що храми християнські повністю витіснили капища з міста і всього краю? Чи ж не відаєш, що боги ніколи того не простять і будуть чекати нагоди, щоб помститися? Ви ж ту нагоду їм і подаруєте. Цей народ хоча й відкрив браму до Христа, але ж ту, що веде до богів та їхніх ангелів, не зачинив. Він все одно з ними у змові. Подивися, скільки у Києві та у всьому краєві є волхів, чарівників, чорнокнижників, упирів відьом. І так буде доскону, до другого пришестя. Їх нічим звідси не виметеш, не проженеш, будуть їх спалювати, топити. А вони плодитимуться і закликатимуть на допомогу відпалих, а ті погибель, орди, неволю, смерть. Сотні разів закличуть. Коли б усі були такі, як ти, у цьому краєві перебувала б лише Божа ласка та благодать. А так вирує у вас злоба розбрат. Та це видано, щоб брат брата вбивав, очі йому виколював, Каїнове сім'я, гнів неба накличе, і так за ним біси полюють несамовито і за кожним, хто народжений згори. Тебе вони теж пасуть. Крутив тебе вир? Танцювали коло тебе вже русалочки? Допитувався таємничий чоловік. Та було, але чутно вимовив вражений з очі. Отож, не взяли у воді, Візьмуть на суші, бо вже намітили тебе, зуби до тебе приміряють. Не поспішай доробляти розписи, ліпити мозаїку, розтягни роботу, бо поки зводиш це диво, доти й світа бачиш. Скінчиш ту неповторну красу, і світ погасне, сонце від тебе сховається, як он там. Він показав куцею правицею на кручі, куди сховалося світило, випустивши ранні сутінки. Горислав устиг лише кліпнути своїми гарними променистими і лагідними, як у голуба очима. А дітка вже й не стало, неначе він розтанув у теплому вечорінні. «Недобрий осад», – залишили його слова – Відгонив їх по дорозі додому, коли пробирався до себе на гончарні. Співали десь дівчата, а вечір розносив ті дзвінки розлогі співи, і відлуння котилося започайно Дніпро і озивалося десь аж в перевисищі. Дома переодягнувся у чисту вишиту сорочку, повечеряв і пірнув у бусково зелений вечір. Серце схвилювано билося, коли підходив до старої верби колопочайний. Зупинився неподалік церкви Іллі і перехрестився. Цю церкву зводив його далекий предок ще в часи княгині Ольги. Це була чи не найперша церковиця у місті Кия. І щоразу, коли підходив до неї, почував схвильованість, мов би торкався чогось далекого і рідного. Предслава вийшла за стовбора. Була вона яснолиця, чиста, як вранішня роса. Місяць молодик теж перечупився об ті великі очі, тоненькі брівки, ніжні вуста і заумер. І заумер Горислав розставив натомлені руки, які Господь наділив неперевершеним талантом великого майстра. Предслава пірнула в ті обійми, як у теплі безкраї води, і завмерла у нього на грудях. А Горислав гладив її русяве волосся, ніжне личко, торкався вустами брів очей і вишиптував схвильовану бентежно. Любове, любонько моя, єдина і велика, як світ, я тебе увіковічив. Малював Богородицю, а вийшла ти Прости, Боже Я теж про тебе думаю, що миті Ти став моїм повітрям, диханням, сонцем Промовила княжна і зашарілася Чи ж не гріх так любити? Не гріх, кохана Бо ж усяка любов від Бога Вона творить, а ненависть руйнує я в храм оцей золотоверхий, що на честь Михайла Архістратига зводимо, усю свою любов уклав. І слухала ті одвічні слова старесна похилена верба, яка пам'ятала інший день, коли хрестили тут киян. Пам'ятала і ту древню столітню жінку, що зустріла у її ще молодому затінку свій вічний спочинок. Слухала почайна, горнучись до Дніпра, і місяць молодик, бо звик наслухати і берегти у своїх срібних глибинах найоткровенніші тайни. Знав, що немає нічого недовговічнішого за людське кохання. Але цьому судилося безсмертня, воно не тлінне, як саме життя. Йому судилося жити, воскресати у всіх їхніх нащадках, допоки не збудеться велике проведіння, допоки не з'явиться він, визволитель стражденного краю. У той день Гориславі здалося, що земля випливає у нього з-під ніг і що він літає під склепінням дивохраму. храму, який зводили, оздоблювали і розписували його мозолясті, наділені особливим даром руки. Дивився на ту золотоверху красу і не вірив, що доклав до неї найбільше своїх сил. Відходив і милувався золотими хрестами, куполами, дивостінами. Переступав поріг, де ще пахло дубовими дошками, свіжою фарбою, і вдивлявся у фрески ікони. Голубий очима чистий лик Богородиці, що був схожий на личко коханої, і замирав. Ось я постарію, відійду, думав схвильовано, а мої діти, внуки, правнуки і далекі нащадки будуть милуватися цим храмом, бо ж стояти йому тисячоліття. Робив його за небесними мірками з молитвою, одержавши благословення в Ісуса Христа із благодаттю в руках та душі. Цей храм захищатиме Київ від поганських урт, бо сила його неземна.